وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ته حضرت ابو هرير رضي الله عنه روایت ته فرمائی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي خاصلتاني دو خيون لي لا اجتماع في منافق چه دا په منافق سړي کې جمع یا نا ياو منافقي ياو چ منافقې مده دوه خوينه وبکيني او جدا پکيوي نو دا په منافق کې چې وکیږي نه مومن وي حسن و سمتن خ اخلاق حسن و سمتن خ اخلاق ولا فقهن في الدين او نفوهه قدين یو سره په دین پوئېږي قران او سنت باندې خ اخلاق دي نو معلومه ده چې دا منافق ره د دو سيزو ندي دو خيوندي چې دا په منافق کې جمع کېدنی شي یو خایستا اخلاق دیم اغا په هپدین کې رواه ترمیزي او د دې حدیث رواه امام ترمیز رحم الله کړي و وانو